Salaamu alayka ya, ya Rasulullah الله radil alameen wa salatu wa salamu ala seyirina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ilma'in Allahumma laa sehla illa ma dailtahu sehla wa anta idhaa shika tajعلulhazna sehla sahla Allahumma alina l-haqa haqqa wa arzukna tiba'ah wa arzukna l-rafil bafilan Zahvala bravom gospodaru i njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo gospodara da nas počasti, da njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od dana kada ćemo neko od blagodati spoznati samo zato što smo izgubali. Gospodaro, najvećim temenom molimo da nam pokažeš istinu, da nas počastiš, da istinu slijedimo i pokaži nam laž i počast nas da je nikada ne izgovorimo niti da u životu slijedimo Gospodam, zaista, zaista ništa nije lahko sem onoga što ti iz milosti svoje lahkim ne učiniš, po te molimo, olakšaj nam samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Amin. amin. amin. Draga braćo i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisom Rasulullah s.a.w. koz hadisku zbirku imama Buharije, ono što je nama interesantno, pogotovo u vremenu u kojem mi živimo, jeste da nadidžemo, svojim postupcima, nadiđemo svojim karakterom ono što jeste prolaznost. Mi smo se čudili jednom imamu kada nam je dok smo mlađi bili govorio, kaže vladićima i djevojkama, kaže, žente se i udajte za vječnje. Mi smo ono kontal prolupu čovjek, mislim, niko nije vječni. Allah, dragi je baki, onaj koji ostaje. Tada nam je on jednu činjenicu da gospodar ne dozvoljava da do, dobro dijelo nestane. Zato oni koji čine dobra djela, oni su se devijezali za Allah, Jelešanu koji je bat i koji je vječni. I zato će ući u džennet koji je vječni. Isto tako vrlo bitna stvar jeste da imamo osobine koje su vječni. I stanovnici vatreji će imat osobine koje su vječni. Ali će i stanovnici dženneta imat osobine koje su vječni. Osoba koja iskrena u trenutku svoga preseljenja, da li je ta karakteristika umrla u njoj? Ne, ona je otišla sa njom. toga, jedan od glavnih ciljeva druženja sa hadisom Resulullah s.a.w. treba biti upravo to. Raditi na tome da naša dijela što bolja budu, budu i raditi na tome da naš karakter bude što ljepši. Svi ljudi u sredi imaju potencijal da budu plemen to karakter. Međutim, na njima je da to pronađu, to što je blago ukopano u njima koje gospodar njima dao, samo ga oni trebaju da otkriju. Svi su odvažni, svi mogu biti plemeniti, svi mogu biti iskreni, jer ne bi bilo smisla od slanja poslanika i puta da se to ne može ostvariti. Zato bih vas ja zamolio, evo, ulazit u dane koji na samo dijele od mjeseca Ramazana, da najviše razmišljam upravo od toga. Dolazak ovdje mora biti sa ciljem da najprije produbimo svoju vezu i svoju duba prema gospodaru. Ako Allaha Đalešanu uvoliš Onda da sve što želiš da učiniš biće ti lako. Ako osjetiš teret u bilo čemu od onoga što ti je on propisao od da preispita koliko ga voliš. Isto tako naš dolazak ovdje je sa ciljem da još dublje, još jače, još intenzivnije volimo Muhameda sallallahu volim alajhi I druženje sa njegovim hadisom, druženje sa njegovim riječima je način da dođemo, da dođemo do toga Zamisli, evo, hvala dragom gospodaru pa nas je Allah počastio do vremena našije ahbab zanimljivo proučio ajete kao da su upravo vezani za kontekst koji mi živimo. Kaže uzvišeni Gospodar: "Jaelamu ennamal hayatud dunya laibun wa lahu." Znajte da je život na ovom dünyaluku igra i zabava. I pogledajte danas, mislim, generalno je to to slučaj. I na nama je da naša i igra i zabava bude samo kako Bog da u pokornosti Gospodaru. Ja molim njega najvećim imenom, njegovim, da se ničega što učinimo ne zastinimo. Amin, Na samom početku, onako kao što smo Vojbić, ovaj Arilj, ja Arvaza, molio da se sjetimo od ovom benefatihom Imane Buharije, čiju, čiju hadijsku dbirku čitamo i Danila Elifatika. Došli smo do 18. poglavlja u knjezi koja govori o namazu Stalno se vraćamo, evo hvala gospodaru zadnji halki hadisa, vraćamo se stalno onome što je prvo za što ćemo biti pitanje. I subhanallah, evo, s ovim događanjima u muslimanskom svijetu, a Boga mi evo, sa događanjima u našoj čarši, ovdje u Sarajmu, stalno mi prolazi hadis Božijeg poslanika, s.a.v. ono prvo zašto. Pa imate evo, maju, hasebu, a.v. il. abdu, s.a. Prvo o čemu će biti rob pitan jeste namaz u Evolu majutu da vejne nasifidima i prvo u čemu će gospodar presuditi među ljudima je, je kr pitanje ljudskih života. I vjerujte, nekada se čovjeku učini da, ono što su meni, na primjer, moji profesori govorili, da jednostavno meni se tako činilo daleko od stvarnosti, dok nisam počeo da živim te detalje u našoj stvarnosti. Kaže, jedan od naših profesora stavno je ponavljao, kaže, Mladići, djevojke, kaže, ne može insan koji je u kući koja gori biti staložen i smiren. mora skočiti, mora se pomaći. Postoje stvari koje pokažu to, koje su na neki način pokazatelji da nešto nije u redu, da, da možda kuća ima problem. Ono što se desilo u našoj čaršiji, a to je da je djetan, novorođen će, pronađeno, zadavljeno. A to trebao biti razlog da čitavo društvo ustane. Da se svi preispitaju malo gdje smo, šta smo, imamo mi tu odgovornost, gdje smo li mi uradili ono čime nas gospodar duži da se to ne desi. Možda je to djete od nekog mojeg tvojeg poznanika ili prijatelja, možda je to djete od neke porodice koja možda nije imala čime da ga hrani, pa je djete plakalo i oni možda mladi, nesvjesni, možda ga slučajno, ne, ne znamo šta je. Ali je razlog da se malo ono insan kako mi to kažemo, trzne, malo se preni iz tog nekog svog. I zbog toga, ja vas zamolio da se malo pomagnite na prije. Dakle, zamolio bih vas da, evo, pred mjesec Ramazan budete svjesni da neposlušno s dragom gospodaru, a između ostalog namaz, zašto, zašto? zašto ovo novorođenje evo, vezujemo za namaz? Zašto? Jer gospodar u Kur'an i Kerimu kaže, eti mi salate, obavi, uspostavi namaz. Ina salata tneha ani al fahsha wal munkar zaysta namaz uzvišeni gospodar kaže, namaz odvrača od razvrata i svega što je loše pa ste ona osoba koja je na namazu mora biti, mora biti svijesta da taj namaz prije svega njega njega ilinju štiti <gled> zaštita našem društvu i obavljanja namaza svaka osoba koja ne obavlja namaz Sama sebe izlaže opasnostima i opasnostima od duhovnog nama nevidljivog svijeta i od opasnosti upadanja ne do Bogu nemoralna ovom je svijetu ili opasnost da ćeš doći pred Allaha pa kad te gospodar pita za sam ja prema tebi škrtario pa ti prema meni škrtariš sve sam ti dao a ti si odbio malo vremena svog da mi Ka Kako ja ne znam kako da mu odgovorim Osam, devet, deset sati, čovjek danas nekada i dvanijest i radi. Allah je svjedo, nekada zna, spoji dvacet sati radi. Više pamet staje. I onda razmišljam, pa subhanallah, ovo je samo tijelo svoje da nahrani. Pa napravi pauzu, pa klanjaj, bolan fars namaz. Nemoj da ti, nemoj da ti namaz prođe. I zato bih vas zamolio, evo pred mjesec Ramazan i u mjesecu Ramazan, neka to bude jedan mjesec kada će makovog da što više nastojati da da ljudi obnove tu svoju vezu sa gospodarom, a bez namaza. Pratak kod gospodara lako ti se mogu zatvori. Jer on od tebe nešto traži. Ti možeš sve svoje imetka što imaš na Božijem putu da. Ali Allah od tebe ne traži to. Traži od tebe da namaz doboriš. Možeš da život na Allah putu, ali Allah ne traži to od tebe. Traži od tebe prvo namaz doboriš. Pa kad dođe trenutak da budeš streman ako je potrebno, na Božijem putu i život da dadiš u nastojanju, cilj da ostvariš i zadatak da ispuniš, onda će to biti jako vojda prinjeno. I zato bih vas zamolio, evo, i u mjesecu Ramazanu, mi znate da se šeitani okuju. Subhanallah, to je karakteristika mjeseca Ramazana, šeitan se okuju. Dolazi ću ovdje razmišljam, gledajući ljude okolo, subhanallah, potrebno je nama da imamo situaciju kad smo sami sa sobom, sami sa svojim tortijama, u Ramazanu, nikoko ne počne klanjati, ne može kriviti šeitana, on je u tom mjesecu bio okovan. Pa ste nikakvog izgovora da nekoga drugoga kriviš, mimo sebe ne možeš imati. I to je Allah dao svake godine da se ponavi. Svake godine dobiješ jednu priliku, 30 dana, mjesec dana da, da ko Bog da sam sa sasovom neke stvari porijedeš. 18. poglade Babu Salati Fisutuhi Wal Mimberi Wal Hašeru Po obavljanje namaza na krovovima na mimberu i na drbenim podiuma ili nekakvim uzvišenim mjestima. Kao Ebu Abdullah kaže Abu Abdullah Imam Buhari, "Wa <coughs> lam yara al-Hasan ba'san an yusalli 'ala al-jamd wa Kaže Imam Buharija, "Nije smatrao Imam Hasan al-Basri bilo kakve smetnje da čovjek klanja na zaleđenu plu, je niti na mostovima, kamenim čak ukoliko ispod njih džara tahteha baulun, ev faukaha ev amameha, iza kane bejna huma sutra. Kaže čak ukoliko nečistoće su ispod. Znate, nekada su pojedini ljudi čak došli problematizirali. Kaže, ide kanalizacija kaže, ispod tabačku. Kako ćeš kakak klanjati? I stvarno kad gledaš u šuvu ti svježi ti odmah pomisliš toalet, kanal, odmah ti se povježu stvar. I stvarno ti seždo obavljaš možda upravo ispod ovoga mjesta. Teče kanalizacije je zanimljivo I je, subhanallah, gledajte muslimanske civilizacije. Imam Buhari je preselio 256. pojični. Hasan al-Basri je pavin, odmah iza zhaba živi. Već vam govori onome što se zove kanalizacija. Već se govori o tome da su se neštoće izbacivali iz muslimanskih društva. I meni je zanimljivo, ja kad vidim, subhanallah, kako jedan kaže insanse, da na Allah dragi, sad ću vas nas sebi a na kraju te spuste u zemlju da istruhniš. Da te ostave gore, niko ne pored tebe je mogo živio. Jedino što je bila razka, dok si bio živ i kada si preselio duša u te. A čitav život si posvjetio pažnju tijelu. Tijelo si oblačio, tijelo si dotjerivo, tijelo si hranio, dušu nisi. I gledajte, zanimljivo je uvijek kad dođete na dženazu. Meni je to primjer kako bi se moglo... Mi se tako ujedinimo da našeg brata ili sestru ispratimo s ovog svijeta. Nekada ja pomislim i navodio sam primjer. Znate kako bi lijepo bilo? Onako kako zakopamo našeg brata ili sestru i onda provučimo, dovoljamo se gospodar s milim. Kako bilo lijepo da mi zajedno mahane svoje ljudske dok smo još na ovom je svijetu zakopamo. Da probleme one moralne zakopamo, da ih više nema među nam. Kaže meni jedan nemoj bogat više od taj primjer navoditi. Pa kaže što? Pa kaže, za nije zbunađa nazama? Pa kaže, otegne se popola sata, neće više niko lopati u ruku. Ranije su baraj ljudi uzmuju lopatu, pa ti vidiš, zakopaju. Sad neće niko lopatu da uzme, pa da, pa da zakopa. Dakle, kaže, imam, Buharija, ukoliko između tebe i toga, te je to kanala, te kanalizacije, da kažem, ako između tebe i toga, neka materija, ne, nešto što te odvaja, neka sutra kaže da je vsala Ebu Hurajrate na sقفil mesdžid. Kaže ima predaja da je Ebu Hurere radijallahu anhu klanjao na krovu džamije. I imate one koje Allah počasti podu na hadžil na umru. Prelijepo je sada kako se proširuje harem, da Allah dragi nas počasti da vidimo i to, da, da, da bude za našega života, svi u nas da odjedemo tamo. Sada će se ako Bog da je raširiti, pa će biti bolji pogledna. Imate sklanja na trećem, spratu insan, gleda direktno u kjavu. Jedino, jedino kada si u haremu, ne gledaš ispred sebe, nego gledaš u kjavu. Na svakom drugom mjestu, ne smije ti pogled, izaći sa onoga mjesta gdje ti je srčna. Gledaš u mjestu gdje činiš srčnu. Jedino kad si pred kjavom, u šta gledaš? U kjavu. Kaže, klanjao je Ebu Ureire na krovu džamije, imam i klanjajući kao muktedija, odnosno klanjajući za, za imamom. Va sal lebnu Umara alethelč, kaže Hazreti ibn Omer, i ovo sam se pitao gdje je to bilo, ali nisam pronašao, nažalobno. Kaže, klanio je na snijegu. Hazreti ibn Omer, da li je to bilo? onaj Jer su imali oni običaj čak da donose u ovim zimskim mjesecima, da donose komade, kocke leda i snijega, da donose u Medinu. I prenosi se da su u jedno vrijeme... Gdje se prenota, znači nisam pronašao, ali ima da je, što mi može često se desiti, da čovjek je, ne znam, na planini, potpuno je čist snijeg. Dakle, na snijegu, ako ne vidi nikakve će tu, može obaviti namaz. Samo jedan mal, jedna mala smjernica, potrebno je da osjeti čvrstinu tla. Dakle, nemojte, ako, ako padaš Allah na srždu, neka osjeti, osjeti tvoje lice čvrstinu tla jer va sa da je još malo se nezgodno njih je 7 8 a mi ako se malo samo primaknemo onaj mogu svi da ne stoji naša braća do rist 70 7 hadis hadathana ali ibn abdullah qala hadathana sufyan qala hadathana abu hazim qala sa'ala sa'alu sa'a sa ibn sa'ad min ayi shay'in al-minba tani namia ali ibn abdullah od sufyana od abu hazima Da je rekao upitali su sehla ibn Sada jednog od ashabe Rasulallahu sallallahu sallam, od čega je bio minber Rasulallahu sallallahu alayhi ve sellem fa qala pa hazreti Sehl rekao oni od ashabe Rasulallahu sallallahu ma bqiya fi an-nas a'lamu minni kaže nije među ljudima ostao niko ko god zna znao o tome od mene preselio ashabe Rasulallahu sallallahu To je, kaže, od jedne vrste drveta koja se naziva Tamaris. Iz mjesta koje se naziva, nedaleko od Medine, Gabe. To je napravio fulanun meula Fulan Kaže, taj je taj koji je bio štičenik tejte žene. Li Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, Božijem poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. Dakle, napravio je taj štičenik. U nekim predanjima se spominje da je nijen sin. Vokam alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina umila wa wudi'a. Kaže kada je napravljen ovaj mimber i postavljen u džamii Božjeg poslanika sallallahu alayhi wa sallam, Božji poslanik se popeo na taj minber. Fastakbala alqibla. Okrenuo se Božji poslanik prema kibli, kebere wa qama an-nas khalfahu. tekbir sa mimbera. dakle je samo mjesto koje je šta uzvišeno pa tada er rukao rukao Kaže, pa je pa proučio rasulallahu salallahu alayhi wasallam od Kur'ana ono što je proučio u tom majtu. onda je na ruku otišao božji poslanik salallahu i ljudi su iza njega učinili ruku također sum rafa Zatim je božji poslanik se vratio nazad ispravio se sum raja al A zatim se vratio korak jedan sišao sa minbera zašto da bogao na sejdu pasti jer ne može na minber pasti na sejdu fasad pa je da pa on da učini seždu na zemlju. Sunna adeglan minbar, ja tim se božim poslanik sallallahu alejhi ve radi na minbe. Ili da ga ljudi čuju, ili da ga ljudi vide, ne znamo zašto ima neka mudrost, pa videćemo šta je, šta je još poruka hadis. Suma raka, suma rafa ra'sahu thumma raca alqahqara hatta sajada bil. Opet isto na drugom rek'at, što resulallahu sallallahu alejhi ve sellem uradio, opet je proučio na učinio ruku gore na mimberu, završio sa rukuvom sišao dole učinio se sallallahu alajhi wasallam fahada sha'nuhu nawaba'i načine božjih postanijek sallallahu alajhi wasallam učinio sada imam buharija govori qal ali ibn abdullah kaže ali sin abdullahov s'alani ahmad ibn hanbal rahimehu allah ta'ala an hada alhadis gledate sada Seneda imate Buhariju, od ovoga Alije ibn Abdullaha, od Ahmed ibn Hanbala. Kaže, pitao me o je hadisu. Kale, fa in nema red. Zašto je nevo ovaj hadis? Na prvi pogled nema nikakve značajne poruke. Jel? Boži opisuje kako je Boži poslanik s.a.v. Obavio, obavio namaz. Kaže zbog čega je prednio hadis? Red tu, ja sam želio da kažem enne nebije s.a.v. kane a'la minan nas. Da je Resulullah s.a.v. da nije bio u istom nivou sa ljudima. Znači, bio je na mjestu koje malo uzdignuto. Felabe se i nema smetnje en je kunal imamu alaminan nas. Da imam, odnosno neko predvodi namaz, bude na nekom iz određenih razloga, uzvišenju, ili zbog glasa, ili zbog... Alaminan nas i bihadal hadisa. Na osnovu ovoga hadisa navedeno je dozvoljeno kaže tole fakultu tada sam kaže rekao upitao sam Inna Sufjana ibn ujeina kana yus'alu an hadha kaseeran falam fa tasma'uhu minuhu qala la kaže Sufjana jednog od učenjaka su pitali ovo ovome, kaže ali oni nije podijelio sa njim ovaj hadis odnosno nije nije im govorio ovo kaže sel to čuo od njega kaže nisam čuo da se ovo desilo ovaj razgovor između između ovih plemenitih ljudi braćo I sestra, ja sam možda jedno sto puta bio u džami kad se ljudi svađali, smijeli kaže, smijeli kaže ono što, ko što kod nas malo je mjesto gdje imam klanja uzdignutu odnosu na druge salu. Znam situacija da su ljudi znali gotovo podić glasove u džami kaže ne može ovako. Evo Buhari hadijs. Da je Resulullah s.a.v. stao na mimber, učio, jedinu je seždu dole obavir, nije mogao, fizički je nije mogao na mimber obaviti. I zbog toga stalno se vraćamo tome. Ja vas moli. uzmite od Resulullah s.a.v. na prvom mjestu njegov edep. Resulullah se nikada nije naljutio zbog sebe. A ti, pogledaj, ja kad pogledam sebe, 90% moje ljudnje je zato što je mene neko vrijedio. Zato što je mene neko oštetio. Resulullah s.a.v. je mirio. Po pitanju vjere. Resulullah je, salallahu alihi wasalam, jer njegovih azhavi, čak među njima možda naš dva mišljenja o istom pitanju. I naravno da možeš uzijeti kako su uzijeli jedni učenici ili kako su uzijeli drugi učenici. Jer su oni učenici Allahovog poslanika, salallahu alihi wasalam. I prvo što bih vas zamolio, uzmite, ede, svojim sam očima gledao snimak iz 1993. godine, kad ne znam da je nama, možda je tada najtežej, a na 1994. Možda da je najtežej bilo ovdje u Bosti. Vidio sam muslimane u Australiji kako se raspravljaju o perifernim stvarima u vjeru. Vamo njihovo u braću i sestre poklaše i pobiše, oni se raspravljaju vallahi o perifernim stvarima. Allah i o tome neće pitat. Niti u Kur'anu, niti u Sunnetu ima da će i gospodari o tome pitati. Isto danas imaš situaciju da muslimani jednostavno, upravo zbog ovoga, ja vas molim, svako onaj, svako onaj, ko vam tumači vjer, samo reci bogat je to u skladu sa uputom Božijih poslanika Allah, wa i ko što sam ono često govorio, kada god imaš dilem kada god si u dilem da li da nešto uradiš ili ne samo samo ga sebe upitaj ili sama sebe upitaj bil Božijih poslanik Allah, wa sallam, to uradi i često govorim jedan od njegovih učenjika učenjika Resulullah je naišao pored djeteta koje je plakalo Vidio ga je da, kako plaće, a drugi se igraju. <laughs> kaže, sine, hoćeš li ja da ti budem posrednik, da ja tebi uvedim da ti igraš sa njima? Gledajte što znači učenici, pa učenici učenika. Druga, treća generacija. Kaže, hoć sine da ja njima kažem, ono ko, ko veliki ađo što kažu, da im kažem da, da iti sa njima malo. Kaže, moj Amidža, ono odmila, kaže, nije nas Allah za ovu ostvorio. <laughs> Ja plačim zbog ni netlačen zbog sebi. To je pitanje života. Kako čovjek razumije život? I zbog toga pogledajte Rasulallahu sallallahu Izrađuju wasallam. Izrađujeo mu Čak se u jednoj predaji spomine da je žena ušla kod Božjeg poslanika i kazala: "Ja imam slugu ili je sina." Različi to su predaje. On, on je kaže stola. Hoćeš li Božji poslanik da kaže da ti napravi da ti napravi minber. Kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam neka napravi I ovaj imao tri stepence na koje je se penjao Resulullah s.a. Jako sam vam kazao, braćo i sestre, da je najbitnije što možete od vođeg poslanika uzeti, jeste njegov karakter i njegov moral. Allaha vam, dragog zapamtite, kada je Ebu Bekr postao halifa, je li držao hudbu sa treći ili je držao hudbu sa druge stepence? Sa druge. Stid je bilo da bude na onoj stepenci gdje je stajao Resulullah s.a. Nije to farz, nije to vađiv, nije to obavezan nego je to odnos koji čovjek vjernik mora imati. I najopasnije što se vjerniku koji vjernici može desiti da je njihova vjera umisli. Da oni zato što imaju vjeru u sebi počnu umisliti o sebi da su oni za nebo zavezali. Nisu. Tako mi Allah. Dok nisi zavijezan za zemlju, dok nisi ponizan, je Allah urok, ne možeš ni poletiti. Jer krila kojima letiš je vjera u dragoga gospodara. Dalje to je jedna stvar, dakle, imber Bože i poslanika. Drugo, dozvoljeno je da ima gude malo uzdignuti joj poziciji od pozicije onih koji klanjaju za njim, ako pogotovo, ako zato, postoji razlog. U nekim džamijama, bio sam u muslimanskom svijetu, čak imam metar, metar i po iznad. Kad i pitaš zašto, kaže, radi akustičnosti. Zato što je takva pozicija mi hraba, da bi se još bolje imam čuo, kaže, uzdigli su, uzdigli su i mama na, na, na poziciju, jednu koja je iznad. Dalje. Ono što je nama bitno, ja hoć da večerasak ovog da time završim sama. Jedan od prenoslaca ovoga hadisa jeste Hazreti Ebu Hazi. I on je jedan od posljednjih ljudi koji su sreli ashabi Resulullah s.a.v. posljednji po preseljenju. I zanimljiv je događaj koji se bilježi i prenosi za njega. Jedan od halifa... Sulejman ibn Abdul Melik, emaviski halifa je došao u Medinu i pitao je za učenjake i kaže svi su učenjaci došli da ga posavjetuju. I preljepe, vjerujete kada god vidite nekoga na vlasti da dođe i prvom recite bašom salavus, innalillahu inailaihi radž. Prvom mu izraste sa očišća jer jer je kaže to takav emanet nikoga nikoga normala ne priželjki, normal. I kaže zato je božji poslanik rekao kaže kopriželjki je vlast Biće mu data i, kaže, bit će prepušten samome sebi. Ako ne priželjkuje vlast, Allah će mu pomoći kad mu dođe. I čak imate zanimljivo, prik nek što spominje moj bohazima, da jedan alim, tako, kaže, zamoli ga da, da dadnije savjet onom je koji je došao na vlast, kaže, napisao je samo jednu rečenicu. Kaže, laudamet lihajrike lema osaletilejke. Kaže da je vlast drugima potrajala, kaže, tebi ne bi došla. Znači, uzmi povuku. Čak imate zanimljivo, možda sam to spominjao, Haruner Rešir je imao brata koji su smatrali budalom. I danas dok te ne počnu smatrati budalom, pa kaže, svi su uradili ti i neće. Pa nije će odgovarati za sve, ja ću odgovarati za sebe. Meni Allah druži da sebe čuvam i da čuvam one meni drage i da savjetujem sve ljude. Kaže, Haruner Rešir je imao toga brata i kaže, jedne prilike mi bio malo ovaj jel kaže budalasti. Popnije se na prijesto na kojem je Harun ne rešil, inače sjedio. I sjedio na komu lijepom mevkomu. Nije ko meni ovdje, namjestio se je fino. A ovi stražari odma uzijeli čovjeka, bacili ga dole pod noge i stukli ga. Nisu vidjeli da je brat od, od Halifi, jer se nije vrtio tu pun. I kaže, kad je došo Harun vidio da mu je brat prebijen. Kaže, ovaj, ko ti je to u radiju, kaže, tvoj stražari. I plače, kaže, ko malo djeta. Pa kaže Harun da narijedim da je kazni Kaže nemoj molim Kaže što? Pa kaže ne plaćem ja što su meni izdegenečili. Kaže to je meni moja lekcija. Ja plaćem kaže zbog tebi. Kaže što šplakat zbog mi ne ja alifa, ja mogu narijediti. Pa kaže ja sjedo par sekundi. Mekom fino i finom i udobnom. I vakav degene kdo mi. Šta li tebi čeka kada je kod Allah? Ti kaže sjediš kaže tolke godine godine. E ovaj Ebu Hazin. I to je problem. Allah je uzao od ulemej zavjet da će uvijek govoriti istinu. Ebu Hazimu dolaze Suleman ibn Abdul Kaže Ebu Hazime, što nam ti nisi došao sva namju u lema došto? Kaže njemu Ebu Hazim, o halifa, kaže ja tebe uopće ne poznajem. treba što ti da kažeš, kaže Kote. Je ima neko prijateljstvo između mene i tebe da te ja dođem, iako me pozoveš doći. I onda, doć samo dvije tri rečenice iz njegovog razgovora da da da večeras ponesete sasovo. Kaže pita ga Suleman, dobro Reci mi, kaže, zašto prezirujemo smrt. Kaže njemu ovaj Ebu Hazin. To su učenici, učenika Resulullah, s.a.v. Kaže, jer sulejmane, kaže, rušiš Ahireta, a gradiš Dunjaluk. Niko ne voli da iz onoga što je izgrađeno, odi ono što je strušeno. Kaže, poči Sulemane i beno do Melik da plaće. Kaže, kako se, kaže, sutra Allahu vratiti. Kaže njemu Ebu hazim. Ako si, kaže, bio poslušan Allahom, kaže, ko djete drago kad od majke i babi odi, dočekaju ga, kaže, nema, mati, pet nijest dana prije, kuham. Babo gleda sve da bude kako treba. Što je? Dolazi onaj koji je drag. Kaj, tako će se onaj koji je poslušan Allahom vratiti. Kaže, a kako će je neposlušan? Kaže, poput neposlušnog djeteta. Kako? Prvo se ono samo hudo koleba, kad će doći? Kako će doći? I tada je, ovaj... Suleyman ibn Abdulmelik postavio jedno pitanje koje je Ramazan je mjesec Allahove milosti. Kaže Ebu Hazime, šta je sa Allahovom milošću? Kaže Ebu Hazime, odgovara kuranski ajetom. Kaže, inne rahmeta Allahi taribu min al muhsinim. Znaj da je Allahova milost, to je kuranski ajet, blizu onima koji dobra djela čini. Pred ulazak u Ramazan, ulaziš u Allahovu milosti. Bremenski to je Allahova milost. Ti 30 dana, 29-30 dana su mjeseci Allahove milosti. Ramazan, možeš proć kroz njega da nije ti ni blizu bio. Zašto? Jer je Allahova milost kom je blizu? Onima koji dobro čine. I još jedan detalj. To je dug razgovor, ali još jedan detalj. Kaže, čija se dova najbolje čuje? Kod Allaha. Ono primi se. Kaže njemu Ebu Hazin, o Sulemane najbolje se čuje kod Allaha i primi dova koji uputi i čestiti za čestitoga. Dakle, čestiti onaj koji čini dobro uputi za tebe koji se čestita ili čestita i činiš dobro. Ja molim gospodara da nas počesti, da budemo dovi robov. Amin. Alhamdulillah, rabud arim inu, salatu wassalamu, ala sibina, nebina, muhammedinu, ala, nihi, u, u sahu bih ježma'in. Gospodar, nas miluj nam sa, nemoj nas ponistiti. Gospodar, našo kresti nam grije, nemoj nas kastiti. Najvećim time, no molimo dženneti svako Gospodar, sočuva nas vatre i svakoga dijela koje vatre približava. Gospodar, najvećim te imenom molimo da nas počastiš do dočekamo Ramazan. Gospodar, počasti nas da u Ramazanu tvoje granice čuvamo, namaze obavljamo i dane u postu provodimo. Najvećim te imenom molimo neka među nama niko nesrta ne bude. Gospodar, počasti nas i roditelje naši, naše svakim dobrom. Zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Molimo te, gospodaro, neka nam je najdraži dan, dan, kad ćemo se sato bom susresti. Na dan kada ćeš ti... Nema sad ovladbit. Molimo te Gospodaru da sa ovoga svijeta odijemo sa shahadetom, da budemo proživjani u društvu onih koji su shahadat nosi, proživi nas u društvu svoga miljenika Muhameda i čestitih robova. Neka među nama niko nesreta ne bude. Molimo te Gospodaru posebno u ovim mjesecima da počastiš studente naš, počasti uspjehom u ispitima njihovim. Neka nas tob rukaj neka nas tob umet Mohameda. neka naša lica učini radostnim i neka naša srca obraduju. Gospodaru molimo te najvrsnim imenom tvojim neka nam dunjavak ne bude najveća briga zaštiti zaštitina od svake vrste raskola i podijeli. Gospodaru počasti umeti slava da se vrati jedinstvo. Gospodaru zaštiti našu braću na svakom mjestu. Smiluj se umetu Mohameda, počasti umet Mohameda. Gospodaru molimo te dok se ezan podiže da budemo od odišteni robova tvoj. Neka među nama niko nesretan ne bude najvećim temenom molimo. Subhana rabbika rabbil izati kama izfun. Wassalamu alaykum muslimin. Alhamdulillah rabbil ga yeah.